Vești din folclorul maghiar Regele Niculăiță A fost odată ca niciodată într-un tărâm îndepărtat în rege mare Și el avea trei fete În fiecare dimineață, regele se ducea la plimbare într-o pădurice din apropiere. Într-o zi apăru un nor negru care îi spuse regelui. Măria ta, dă-mi-o pe cea mai mare dintre ficele tale, de nu voi lua soarele de pe cer. Regele spuse. De ești vreun duh bun, hai jos, dar de ești rău, piei de aici. Și norul dispăru, luând cu el și soarele. Următoarea dimineață, cei patru merse răiar la plimbare. Și din nou a apărut norul cel negru. Maria ta, dă o pe fica ta cea mijlocie, de nu voi lua luna de pe cer. Regele nu-l ascultă, așa că norul lua și luna. Norul a apărut din nou și a treia zi. Maria ta, dă o pe fica ta cea mai mică, de nu voi lua toate stelele de pe cer. Regele nu-l ascultă pe nor, acesta fură toate stelele de pe cer Iar acum, întunericul stăpânea lumea Într-o zi, regele Niculăiță, împreună cu fratele lui mai mic, trecu pe la curtea regelui Frățioare, eu aș aduce înapoi soarele, luna și stelele Dacă aș ști că regele mi-ar da jumătate din împărăție și pe mezina lui de soție Auzind acestea, regele trimise după acel flăcău Bagă de seamă, băiete, de nu faci cum ai spus Unde-ți stau picioarele, acolo-ți va sta și capul Măriata, ta, dăm doar o sabie bună și am și plecat Trecu flăcăul peste șapte țări și mări Și ajunsă la pădurea de argint Trecând podul de argint, lovi podul strașnic Și din el sări o bucată Tocmai atunci trecu pe acolo zmeul cu trei capete Calul său se împiedică pe pod Zmeul tună și fulgeră mâncate Am trecut pe podul ăsta de trei ani încoace și niciodată nu te-ai împiedicat Zmeul descălecă și zise Rege Niculeiță Ești din ascunzătoarea de sub pod chiar acum încă din copilărie am știut că va trebui să lupt cu tine. Întrântă să ne luăm cu sulițele să ne luptăm sau în săbi să ne tăiem. Trânta e pentru câini, sulițele sunt pentru neciopliți. Adevărați eroi, luptă cu sabia, spuse Niculăiță. Și-au început să se lupte. Lupta era crâncenă, dar Niculăiță reuși să-i taie două capete zmeului. Rege Nicula cruță-mi viața și-ți voi da stelele înapoi. Unde sunt? Spune-mi! Acolo, sub șaua calului. Iale! Regele Niculeiță luă stelele și tăie zmeul lui și cel de-al treilea cap. Apoi porni mai departe. Merse ce merse și ajunse la pădurea de aur. Aici trecu pe două bucăți. Apoi se ascunse sub pod Pe acolo trecu zmeul cu șapte capete Calul său se împiedică pe pod De șapte ani tot trec pe aici Și nici când nu te-ai împiedicat Ce-ai pățit tocmai acum? Foc pentru mine, apă pentru tine Amândoi vom pieri Rege Niculăiță, Ești din ascunzătoare Încă de mic am știut că într-o zi Te voi înfrunta la trântă să ne luăm cu sulițele să ne luptăm sau în sabii să ne tăiem Trânta e pentru câini, sulițele pentru neciopliți, adevărați eroi lupte cu sabia Și-au început să lupte până când regele Niculăiță reuși să-i taie zmeului șase capete Regele Niculăiță, cruță în viața și-ți voi da luna înapoi Uite, e acolo sub șa Însă Niculeița luă luna, o puse alături de stele și tăie ultimul cap zmeului după o vreme, regele Niculăiță ajunse la pădurea de diamant Apoi trecu pe podul de diamant pe care-l de tare încât din el săriră trei bucăți După aceea, se ascunse sub pod Un zmeu cu 12 capete trecu pe acolo și deodată calul său se împiedică pe pod Ce s-a întâmplat? Nu te-ai împiedicat aici niciodată de 12 ani Foc pentru mine, apă pentru tine, amândoi vom pieri Reu am știut că va trebui să te înfrunt într-o zi. La trântă să ne luăm cu sulițele, să ne luptăm, sau în săbi să ne tăiem, rege Niculăiță." Trânta e pentru câini, sulițele pentru neciopliți. Adevărați eroi, luptă cu sabia." Și luptară e cât luptară, până când flăcăul reuși să-i taie zmeului 11 capete." Ascultă-mă, rege Niculăiță, cruță viața și-ți voi înapoi soarele. E acolo, sub șaua calului meu." Și avea zmeul acesta un cal cu trei picioare Însă acel cal putea să alerge mai repede decât oricare alt cal Regele Niculeiță puse luna și stelele sub șaua calului Tăie și ultimul cap al zmeului și plecă mai departe Merse ce merse, până când într-o pădure întâlni un om mititel ce stătea într-un copac Rege Niculeiță, chiar crezi că soarele, luna și stelele sunt ale tale? Bineînțeles, ale cui să fie? Ale mele! Regele niculeiță se cățără în copac pentru a-l înfrunta pe acel omuleț Însă în timp ce el se cățăra, omulețul sări pe cal și dispăru în zare Regele niculeiță se dădu jos și porni în căutarea omulețului Pe drum întâlni un om care plângea De ce plânge omule? Ia spune-mi E de ajuns să deschid ochii și deja am văzut întreaga lume Eu nu mai am nimic de văzut de cu mine și vom găsi noi un rost pentru ceea ce știi tu să faci Cum mergeau ei așa, întâlniră un alt om Și acesta plângea Dar tu de ce plângi, omule? Cum să nu plâng? E de ajuns să fac un pas, că deja am străbătut întreaga lume Așa că nu mai am unde să merg Hai cu noi și vom găsi un rost și pentru ceea ce știi tu să faci și tot mergând ei trei, ajunseră la casa unde locuia omulețul Dar acesta nu era acasă Atunci îi spuse regele Niculeiță lui Ochilă Aruncă o privire prin lume și spunem dacă-l vezi pe undeva pe omulețul acela cu barba de trei coți L-am zărit, stă în vârful unei sălci din mijlocul mărilor Atunci, lungilă, adumi-l, te rog și lungile îl prinse pe omuleț Și îl aduse regelui Niculeiță Ținându-l de barbă Cum ajunse la regele Niculeiță Acesta luă soarele, luna și stelele de la el Și pe dată puse stelele înapoi pe cer Apoi o porniră spre casă Pe drum Niculeiță puse și luna la loc pe cer Când crezurei că nu mai au mult până acasă Puse și soarele înapoi pe cer Să ajungă acasă pe lumină cum ajunse cei trei la curtea regelui, acesta le dădu fiecăruia câte una din ficele sale, iar lui Niculeiță jumătate din împărăție. Se făcu o nuntă mare ce ținut 3 zile și 3 nopți, dacă nu mai ține încă și acum. A dublat în limba română actorul Florian Silaghi. Traducerea și adaptarea Raluca Luca Dance, dubla...